Вода дуже шуміла, бо ріка була не лише великою, а й бистрою. І так понад воду ми дійшли до якогось села, що простяглося уздовж берега, наче змія. Ніде не видно було ані душі. Перша хата, що стояла на початку села, і виявилася тим місцем, до якого ми їхали всеньку ніч. Я був прикро розчарований. Хата була дуже стара, пошарпана, Білом трималася купи, а на драній стрісі сиділа ворона. Ця хата була ще гіршою, ніж та, у якій я жив. Хлопець прив'язав коня до кілка, що стримів, ніби сам по собі віддалік, укрив коня попоною, яку витяг з торби, а саму торбу взяв у руки, притиснувши до грудей. А тепер слухай мене, малий вилупку, сказав він. Не смій розтуляти писка бо у цій хаті живе великий ворожбит, старший над усіма. Будь гречним і покірним, бо як ти йому не сподобаєшся, я кивнув, бо виглядав молодець дуже перестрашеним. Ми стали перед вікном, так видно було заведено у ворожбитів, чекати, доки тебе не покличуть. Щоб зняти напруженість моменту, я задивився на гору, де був княжий замок? Найстарший у краю князь живе на горі у Золотому теремі, А найстарший серед ворожбитів мешкає у старезній халупі. Невже князь боїться того ворожбита? Певно, слуга-купця вирішив мене просто налякати. Нарешті двері отворились. Звідти вийшов невисокий чоловік з довгим сивим волоссям. «Чого стоїте, діти?» – спитав він. «Не бійтесь, я вас не з'їм». Хлопця образило це звертання, він аж прикусив губу. А я ні, бо то була правда. Ми вклонились і пішли до хати. Ворона шугнула поперед нас, і коли ми увійшли, умощувалася на печі. Молодець спершу обережно поклав на лаву торбу, а потім уже сів, поклавши на свою ношу руку. Видно, віз там щось дуже коштовне. То як тебе звати, синку? Спитав мене ворожбит, бо Лебонь знав мого попутника. Позичений, а від цієї весни позичений сівач. Старий зайшовся від сміху. Отак і охрестили тебе? Я не пам'ятаю, чи мене хрестили. Ну, звісно, не пам'ятаєш. Пуцверінько. Старий помовчив, не звертаючи жодної уваги на мого провожатого котрий у своїй чорній одежі з каптуром нагадував ворону, а тоді спитав прямо. «А що ти вмієш?» «Сіяти», – болкнув я першим ділом і похвалився. «Після мене птахи із землі зерно не вибирають». Я подивився трохи з острахом на ворону, а ну ж це їй не сподобається. «А хмари, вмієш розганяти?» Я здивувався. «Чим?» Словом, не Боже, словом, щоб дощу не було чи граду, умієш? Ні. А я вмію хоч не рожденний, а роблений опир. І ворожбит, начебто, утратив до мене цікавість. Обернувся до молодця. Ну, що скажеш? Мій пан волів його привести до тебе. Нащо мені сей хлопець? Чим я його буду годувати? Та й підросте, заберуть від мене. Якби він був калікою, то послав би його на жебри. Ну, все неважно. Вищирив зуби, як кінь бісів слуга. Я вам можу зробити з нього каліку. Я? весь похолу. За що він мене так ненавидить? Ти що, дурню, не знаєш наших законів? Розсердився не на жарт ворожбит. Щось ти приховуєш, а ну, дивись мені в очі. Як звесься, бо я забув. Лука. Кілько літ маєш? 17. Твій пан зробив тебе оперем силою. Чи ти сам захотів? Сам. А давно? Позавчора. Тут хлопець гримнувся на коліна, і сльози градом покотилися з його очей. Благаю вас, поможіть, порятуйте його. О, плаче. Який з тебе опир? Хіба опирі плачуть? Давай сюди торбу, я сам спитаю твого господаря, що сталося. Хіба не казав я йому, що опереві статки ні до чого. У мене, бач, нічого нема. Лука виняв з торби ще одну. З полотна, під якої був вимащений чимось і ржавим, далі з підлоба зиркнув на мене. Нехай він вийде. Хочеш вийти? Спитав мене ворожбит. Ні, все мені подобається. Хлопець з руками витяг із торби щось кругле, завинене у червону шмату, загорнути. І поставив цей предмет на столі. Я вже здогадався по запаху, чого слід чекати. Однак не думав, що відрізана людська голова виглядає так гидко. Я аж зажмурився. «Вуйку, – сказав Лука, – благально зробіть щось!» «Що?»